Аудіокниги українською від студії «Калідор». Ну що ж, любі читачі, продовжимо наші із вами мандри світом Нарнії у четвертій книзі «Срібний трон». Розділ тринадцятий. Підляндія без королеви. Усі друзі згодилися, що потребують за висловом беклі коротенького відпочинку. Адже чеклунка замкнула двері і звеліла землюкам її не турбувати, тож можна було не остерігатися, що хто небудь вдереться всередину і завадить їм. Передусім вони взялись за обгорілу лапку трясогуза, і з опочивальні принца принесли дві чисті сорочки, розірвали на вузенькі бинти і, змочивши їх рослинною олією із обіднього столу, отримали щось на кшталт медичних пов'язок. Забентувавши лапу трясогуза, усі зібрались до столу поснідати перед довгою дорогою і обміркувати, як їм краще вибратися із Підляндії. Ріліан розповів, що існує багато шляхів та отворів на поверхню, Йому самому доводилося підійматися більшістю із них, але лихо у тому, що жодного разу йому не дозволяли виходити на одинці. Він завжди супроводжував чаклунку, а дістатися цих лазів треба човном через морочне море. А хто зна, як вчинять землюки, якщо він зайде до гавані сам без чаклунки, а натомість... У супроводі чужинців Та ще й накаже самостійно Закласти корабель Найпевніше почнуть розпитувати І тоді варто чекати лиха З іншого боку Було іще одне рішення Підкоп, яким Чаклунка Збиралася напасти на Білий світ Він був на цьому березі зовсім близько За словами принца Роботу над ним було майже завершено. Щоб опинитися під синім небом, лишилося прорити якихось два чи три лікті. Можливо, саме у цю мить і працювали землюки над його завершенням. Не виключено, що Чаклунка для того і повернулася, аби сказати йому про це, а після того розпочати напад. Навіть якщо це не так то вони й самі у змозі за кілька годин прорити ті останні декілька ліктів, лише б дістатись туди до перешкод, та ще й бажано, аби у тому тонелі не було охорони. Саме в цьому й полягали значні їх труднощі. «Якщо хочете знати мою думку», – почав було Трясогус, але раптом Бяклі перебив його. «Прислухайтеся лише». «Що це за галас?» «Щойно хотіла запитати те саме», – подала голос Джил. Тепер усі мандрівці почули якийсь шум. Він зростав так помалу, що важко було сказати, коли саме він привернув їх увагу. Спершу вони почули тихе гудіння, наче хтось розбурхав бджолений вулик десь неподалік. «Невдовзі?» Воно стало схожим на глухе плескотіння хвиль. Згодом щось гучно загрюкало й загриміло, і ось раптом почулися і крики, і ще якийсь галас, а далі щось схоже на могутній рик. Клянусь левом. вигукнув принц Рілян. Схоже, що ця німа земля нарешті таки заговорила. Він встав. Підійшов до вікна та відсунув штори. Усі скупчилися навколо нього, повитягувавши шиї. Першим, що привернуло увагу, було величезне, вражаюче червоне сяйво. Воно відкидало кривавий відблиск на підземля на тисячі ліктів вгору. Вони навіть змоглися розгледіти скелясту скелю, яку темрява ховала від того дня, коли було створено світ. Те сяйво полум'яніло десь на іншому краю міста. На його тлі чорніли обриси величезних будівель. Але декілька вулиць, що вели до палацу, були осяєні цим світлом. І на них, на тих вулицях, коїлося щось неймовірне. Умить деще з великий натовп мовчазних тролів. А замість нього ми тушилися поодинокі силуети, або ж невеличкі групки, по двоє чи по троє. Поводилися вони так, ніби намагалися лишитися непомітними, ховалися в тіні за заколонами або ж у під'їздах, намагалися якомога швидше перебігти через відкриті місця і сховатися у нові сховища. Але найчуднішим для тих, хто розумівся на землюках, був галас. Їхні гучні голоси і тупіт було чути звідусіль, а з боку гавані чувся оглушливий гуркіт, який сильнішав і ширився, і вже стрясав усе місто. «Що скоїлось із землюками?» – здивувався Бяклі. «Чи це вони так репетують?» «Навряд», – засумнівався принц, – «за всі роки мого полону я щось не чув, аби хтось із цих негідників бодай хоч раз підвищив голос. Певно, то знову якесь чаклунство. А що це там за червоне сяйво? – запитала Джил. Чи то бува не пожежа? Як на мене, – відповів їй трясогус, – то це вогонь із надр землі. Схоже на те, що народжується новий вулкан. «Не здивуюсь, якщо ми перебуваємо у самому його жерлі!» «Погляньте, погляньте он на той корабель!» – заволав Бяклі. «До чого ж швидко він пливе і безвесел?» «Дивіться, дивіться!» – підхопив принц. «Він уже по цей бік гавані! Він... Він пливе вулицею! Дивіться!» «Усі кораблі випливають просто в місто! Присягаюся, то море піднімається!» Нам загрожує потоп. Слава Аслану, що цей замок стоїть на горі, але вода підступає із неймовірною швидкістю. Ох, і що ж там скоїлося? злякалася Джил. Вода, пожежа, землюки на вулицях, які поводяться, немов змовники. Та я ж тобі цілісіньку годину тлумачу, аж підскочив трясогуз то, напевно, чаклунка наклала якесь закляття, щоб варто їй загинути, разом із нею зникло й королівство. І, ймовірно, вона з тих, кому не жаль померти, коли знає, що ворог чи згорить, чи потоне, або ж буде похований під землею за п'ять хвилин після того, як вона розпрощається із життям. «Що ж, цілком, ймовірно, друже простокваку» погодився принц. «Коли наші мечі відрубали чаклунці голову, ми покінчили з усіма чаклунськими витівками, і тепер темне королівство розпадається на друзки. Ми з вами спостерігаємо загибель Підляндії». «Ваша правда, ваша високість, підтакнув йому трясогус. Ось стільки б часом і кінець світу не настав!» «А ми що, збираємося стояти тут і чекати?» – роззявила рота Джил. «Певно, що ні», – заспокоїв її принц. «Мерші й достайні, до тієї, що у внутрішньому дворі. Треба рятувати мого вуглика і чаклунську сніжинку». «Неабияких коней, конячка, мушу вам сказати. І вона гідна ліпшої господині. Будемо сподіватися, що...» «Нам вдасться вибратися на плоскогір'я, а тоді вже будемо прохати долю, аби віднайшовся вихід назовні. Якщо знадобиться, коні можуть і двох вершників витримати, і можуть з течією поборотися». «Хіба ваша високість не вдягнуться в обладунки?» – занепокоївся трясогус. «Щось мені не доподобив вигляд отієї публіки». І з цими словами... Він вказав на вулицю. Усі опустили очі вниз і побачили, що із гавані наближається натовп із сотні непевних фігур. Тепер, коли вони наблизились, стало видно, що то землюки. Але вони не надто скидались на стовпище витріщак, а скоріш були схожі на солдатів, що мчать в атаку, хутко перебігаючи від одного укриття до іншого, щоб у них не поцілили бійці із фортеці. Очі б мої більше не бачили тих ваших обладунків, відповів принц. Мені у них немов у залізному карцері, тільки що пересувному. Від них за тисячу кроків тягне чаклунством і неволею, а щитом я, мабуть, таки не стану нехтувати. Він вийшов із кімнати і за мить повернувся. Очі його блищали якось дивно, по-новому. «Друзі, погляньте-но!» ну, – промовив він і подав їм щит. «Годину тому він був чорним і без герба, а тепер гляньте самі!» Щит виблискував сріблом, а на тлі його виділялося зображення лева. І було воно яскравим та червоним, червонішим за кров та вишні. Принц промовив далі. «Без жодного сумніву це є ознакою того, що нам покровительствоє Аслан і не має значення, призначено нам жити чи померти. Тепер, за моїм розумінням, нам належить стати на коліна і поцілувати його світлий образ. Після цього потиснемо одне одному руки, як заведено у друзів перед розлукою, і вперед, до міста». «А там хай буде, як буде!» Усе вони зробили так, як наказав їм принц. А бяклі, потиснувши руку Джил, промовив. «Прощавай, Джил! Вибач, що я був таким боягузливим грубіяном. Хочу вірити, що ти дістанешся додому живою і неушкодженою». На що Джил йому теж відказала. «Прощавай, Юстасе!» Вибач, що я поводилася часом, мов свиня. Діти вперше назвали одне одного на ім'я. У школі звертатись таким чином не було заведено. Принц прочинив двері, і всі вони вийшли на сходи. Юнаки і простоквак оголили мечі, а Джил вийняла свій ніж. Челядь кудись зникла. У величезній залі, куди із покої принца спускалися сходи, не було жодної душі. Канделябри, як і раніше, світили, і в їх тьмяному та сумовитому світлі всі четверо востаннє пройшли численними галереями та сходами палацу. Галас із вулиці сюди майже не долітав. У спустошеному палаці запала мертва тиша, і лише завернувши заріг, і потрапивши у величезну залу на першому поверсі, вони зіткнулися із першим землюком, товстою, безбарвною істотою, з обличчям немов свиняче рило. Він жадібно давився об'їдками зі столу. Побачивши друзі, по-поросячому завищав і забився під стіл. Дуже вчасно, бо простоквак саме збирався вхопити його за хвіст. Звідти землюк чкурнув у дальні двері, та чкурнув так худко, що й годі було його наздогнати. Із тієї великої зали друзі вийшли на подвір'я. Джил, що на канікулах вчилася їздити верхи у спеціальній школі, одразу ж почула запах стайні. Дивно було у такому місці почути настільки приємний, знайомий і неоманливий запах. Аж тут... Юстас заволав. Ой, подивіться лишень туди. Звідкись із за стін замку в небо злетіла яскрава ракета і розсипалася зеленими зірочками. Феєрверк. здивовано вигукнула Джил. Ова! здивовано похитав головою Юстас. Можу заприсягтися, що не розваг заради землюки пускають ракети. Мабуть, це якийсь сигнал. Не здивуюся, якщо нам той сигнал боком вилізе, зітхнув трясогус. Друзі, звернувся до всіх принц, коли людині трапляється пригода на зразок цієї, вона має відкинути страх і надію, бо інакше смерть чи свобода знайдуть її запізно, коли честь та совість буде загублено. Гей, гей, мої красуні! Він відчинив двері до стайні. «Гей-гей, мої рідненькі! Легше, легше, вуглику! Не бійся, Сніжинко! Ми про вас не забули!» Обох коників надзвичайно перелякали незвичні спалахи світла і галас. Джил, що до того з таким острахом думала про те, що доведеться переповзати з однієї печери в іншу, безбоязно пройшла поміж двох звірів, які хрипіли та били копитами. Вона вправно допомогла принцові осідлати їх і загнуздати. На вигляд коні виглядали справжніми красенями, нетерпляче закидали головами, коли їх вивели на подвір'я. Джил здерлася на сніжинку. За нею вмостився просто квак. Юстас разом із принцем скочили на вуглика, і під гучний цокіт копит усі четверо виїхали на парадний в'їзд вулиці. Що ж, згоріти не судилося, немає злого, щоб на добре не вийшло, так, зауважив Трясогус, вказуючи праворуч. Там, за кілька кроків від них, просто біля стін будинків уже плюскотіла вода. Будьте мужніми, друзі. Підбадьорив їх принц. «Дорога тут різко йде вниз, тож вода піднялася лишень до половини найвищого схилу у місті. До того ж, вона так піднялась тільки за перші півгодини, а за останні години-дві – лише зовсім трішечки. Я більше боюся ончого». І він вказав мечем на здоровенного землюка із кабанячими іклами, що разом із шістьма іншими землюками – Різними за статурою та розмірами, щойно вигулькнув із провулку і відразу ж сховався в тіні будівель, аби його не помітили. Принц їхав верхи попереду, скеровуючи свого коня трохи ліворуч від червоної заграви. Він збирався об'їхати пожежу, звісно, якщо то взагалі була пожежа. Далі хотів виїхати на плато, сподіваючись, що звідти вони знайдуть шлях до підкопу. На відміну від інших, принц почувався добре. Дорогою він насвистував і наспівував уривки зі старовинної балади про принца Древдлянського коріна на прізвисько громобій. Правду кажучи, він був такий щасливий, що нарешті звільнився від тривалих чарів, і тепер всі інші небезпеки здавалися йому грою. Чого не можна було сказати про його супутників Позаду було чути скригіт та тріск кораблів, які не минули зіткнення А також гуркіт будівель, вони руйнувалися просто на очах На склепінні високо у горі спліталися похмурі відблиски зірниць А загадкове сяйво попереду ні слабшало і ні ставало сильнішим Звідти ж олунав нескінченний рій голосів, а також крики, вереск, сміх, скавчання і ревіння, а феєрверки продовжували розривати темінь квітчастими вибухами. Але ніхто із них не міг здогадатись, про що свідчать ці крики. Ближче до наших утікачів місто осяяла червона заграва, і зовсім інше присмеркове світло. Його давали ліхтарі землюків. Але багато куди, взагалі не потрапляло жодного промінчика світла, і там було темно, мов в ямі. З цієї темряви раз по раз з'являлися темні силуети землюків, що хутко ховалися назад у мурок, кожного разу не зводячи очей із мандрівців, намагаючись лишитися непоміченими. Були там і великі мармизи, і невеличкі пики. Очі у декотрих були вирячкуватими, немов у жаб, а у інших нагадували горошини, немов у ведмедів. Були серед них створіння у пір'ї, були і щитиною, були рогаті та і збивнями. У деяких носи сягали пупа, а в деяких були такі довгі підборіддя, що скидалися на бороди. Час від часу. Вони, ось ці землюки, скупчувалися і, набравшись духу, наближалися до подорожніх. Тоді принц зазвичай погрозливо вимахував своїм мечем, немов збирався на них напасти, а всі ті чудернецькі створіння із вереском, пихтінням і квоктанням квапливо пірнали назад у темінь. Піднявшись вище крутими вуличками міста, Туди, де повінь їм уже не загрожувала, і, діставшись передмістя з протилежного від гавані краю, вони опинилися у значно складнішому становищі. Червона заграва тепер палала десь же зовсім поруч, ледь не на одному рівні із ними, однак вони й досі не могли сказати, що це таке. Проте у її нерівному світлі супротивників можна було роздивитися краще до них. Наближалися сотні, а може й тисячі землюків. Вони пересувалися короткими перебіжками, а варто було коням зупинитися, як вони враз розверталися у бік тікачів і пильно стежили за ними, не випускаючи із поля зору. «Коли ваша високість бажають знати мою думку?» заговорив Трясогус. «Я вважаю, що ті шахраї...» «Збираються нас перехопити!» «Мені теж так здалося», – погодився принц. «Їх забагато, і нам ніяк не пробитися. Слухайте, їдьмо вперед до самого краю ось цього дому, і щойно дістанемося нього, ви непомітно сховаєтеся у його тіні. Ми із юною леді проїдемо вперед іще на декілька кроків. Я не сумніваюся, що хто-небудь із цих куцаків – Пробереться за нами. Вони наступають нам на п'яти. І коли хтось пробігатиме повз вашу засідку, хапайте його і хапайте живцем. Коли пощастить, ми зможемо від нього дізнатись, які у них наміри і чого це вони на нас так визвірилися. А що, коли решта прийде на допомогу полоненому? – запитала Джил і голос її тремтів, попри всі її старання. «Тоді, панночко!» Вам випаде нагода побачити, як ми помремо у бою біля ваших ніг, а самі вам доведеться покластися на волю Аслана. Ну, вперед, трясогузе!» Не встигли вони й оком змихнути, як простоквак по-котячому спритно шмигнув у тінь. Інші ще якусь томливу хвилину просувалися вперед. Невдовзі, десь позаду, почувся відчайдушний репет а потім до них долинув знайомий голос простоквака. — Тихіше, тихіше, Любчику, не репетуй, тебе ще ніхто не займав. Не репетуй, бо буде гірше, виречиш так, ніби хто порося зарізав. — Чудова робота! — зрадів принц, розвертаючи вуглика назад і повертаючи за ріг. — Юстасе, — попрохав він, — зроби люб'язність, потримай, будь ласка, коня. Принц спішився, і всі втрьох мовчки спостерігали, як просто квак витягає на світло свою здобич. Маленький гном видавався геть жалюгідним, зростом, дорослій людині до пояса, і з чимось на кшталт півнячого гребеня на маківці, тільки дещо жорсткішого. Оченята у нього були маленькі і рожеві, а рот та підборіддя такі здоровенні. Що пикою він скидався на ліліпуцького бегемотика. Коли б становище не було таким скрутним, то друзі просто не втрималися б від сміху, побачивши його. Гей, земляче. Принц височив над малечею, немов вежа. Кінчиком меча він мало не торкався його горлянки. Швиденько розв'язуй язика і розповідай, як личить порядному гномові. Розповідай усе, що знаєш. «Розкажеш все, відпустимо по-доброму, та не вздумай нас надурити, бо тоді смерть!» «Милостивий трясогузе, як же зможе він нам щось розповісти, коли ти затуляєш йому рота?» «Ніяк!» – різко обізвався простоквак. «Задай кусатися не зможе! Коли б у мене були такі самі кволі, м'які рученята, як у людей, прошу вибачте мене, ваша високосте!» Я б уже давно був весь у крові, та навіть просто квакам набридає, коли їхні руки жують без упину. Добродію, звернувся до гнома принц, іще один укус, і ти мрець. Нехай говорить трясогузе. і і і гном. Відпустіть мене, відпустіть, благаю, я більше так не робитиму, то був не я. Чого ти більше не робитимеш? — перепитав трясогус. — Ти що, ваша милість, сказали, я робив, — відповіла істота. — Скажи мені, як тебе звуть, — взявся розпитувати принц. — І що таке з вами всіма сьогодні коїться? — О, -о ваша милосте, добрі пані та панове, — гном ніяк не припиняв скавучати. «Тільки пообіцяйте мені, що нічого із того, що я вам розповім, не дійде до її королівської милості!» «Її королівська милість, як ви зволили її назвати, — суворо перервав його принц, — мертва! Я покінчив із нею власними руками!» «Що? — скрикнув гном. Його сміховинна щелепа впала додолу від подиву. «Мертва?» «То що, чаклонки більше немає? Ваша світлість власноруч покінчила із нею!» І він з полегшенням зітхнув, а тоді додав «Що ж, ваша світлість, ви нам друг!» Принц відвів меча вбік, а трясогуз дозволив гномові сісти. Той огледів чотирьох подорожніх червоними кліпаючими очима, Стиха пискнув раз ще другий і нарешті почав свою розповідь. Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ цієї чудової книги. Не забудьте, будь ласка, вподобати відео та написати декілька коментарів. Це вельмис сприяє просуванню каналу у YouTube. На сьогодні ж Наша із вами розповідь припиняється, але ми обов'язково зустрінемося ще у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь на середині.